també logo precandidat a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Sí. Quinen facilities hi ha per a un presentar jugador presentar-se presentar-se en aquestes eleccions. Però bueno, fa fa era la sentència dels futbol·lans que s'ha de demanat per part de persones molt destacades de futbol català, però o si sigui, fa tres mesos o tres sessions. De És que fa tres mesos les, les circumstàncies personals s han canviat. Eh, he robat dues o tres capes jugades i això em permet tenir el temps que abans no tenia la il·lusió de tenir abans, eh, la digada però abans de temps perquè tenia problemes familiars i ara no els tinc, o sigui, aquest és un pas molt important per mi uh -huh. uh, Vostè en la xerrada que ha, fet, ha parlat de diferents temes el tema esportiu ha, ha comentat doncs, el tema de la titulació dels entrenadors uh, tot això doncs, ha creat uh, bastant de, de polèmica no, al llarg dels últims temps Efectivament, efectivament és un dels temes eh, problemàtics Eh, el futbol últimament ha fet una reforma, sobretot amb el futbol base, Hi eh, ha una reforma en quant a que s'ha fet d'una manera, a mi sembla, molt precipitada, eh, exigint als clubs eh, molt sacrifici, perquè no hi ha hagut temps de daltar-se a les noves titulacions, a les noves alimentacions, i sobretot amb un cost econòmic eh, basat a les nostres propostes. Parla també la Junta de Jaume Llaurador, que seria una Junta en vocació de servei, una Junta de, en cas de sortir guanyadora, de, que treballés per als clubs. Efectivament. O sigui, jo trobo el mateix. En general, vegades, els clubs, eh, al llarg del temps, s'han oblidat d'un tema important. La eh, federació està al servei clubs, no els clubs de servei de la federació. Per tant, l'obligació de la federació és treballar per als clubs. O si sigui, Això sembla que en aquest moment està l'únic oblidat. Sembla que la federació simplement tingui unes partits i que els clubs estiguin allí per complir... No, no. Els clubs són els que manen a la Federació i els clubs posar. I per tant, la Federació està treballant al servei dels clubs. Nosaltres ja, una de les primeres coses que hem fet és aconseguir que abans, que tots els clubs de Catalunya i si l'última d'Igits, tinguin una web gratuïta eh, tant a la confecció de la web com la seva conservació al llarg del temps. Això és una inversió una mica molt important però, a més, és un esforç que hem de fer tots plegats, i perquè és la primera pedra per anar modernitzant un futbol, que estarà, una federació que està una mica antiquada. Parlar d'una inversió econòmica important, de quan estaríem parlant? Doncs bueno, eh, pues, sense fer números molt grans, eh, qualsevol persona sap que una web eh, mitjadament ben feta pues, val 4.000 5.000 6.000 euros i el manteniment són 1.000 anuals, vol dir que estem parlant com a mínim de 7 milions de 7 milions d'euros de, anuals, que els de futbol s'estalviarà ja sé que alguns tenen web, però és clar poden, poden canviar-la, posar-la que nosaltres hem ofert l'hem ofert amb una de les empreses més importants d'Espanya una empresa que treballa amb més de 800 persones eh, bueno, una empresa que ens dona totes les garanties de que això farà un éxit és a més, a favor que fem curs, que és un gran favor pels clubs eh, a la federació de més veu bé que els clubs estiguin eh, al màxim avui en dia amb al màxim arreglants tecnològics perquè nosaltres pensem que les federacions hem de portar amb les altres mesures, tecnologies, que avui no s'apliquen. Uh -huh. uh, per altra banda, uh, aquesta propera temporada entra en funcionament uh, la, doncs, uh, una reestructuració de les categories de, de primera catalana, doncs, uh, uh, es canvien els nom doncs, de les categories, s'alimina la preferent, però... El problema de fons potser no és aquest, no? El problema és que per les existències que té Catalunya eh, la primera catalana es va crear en el seu moment doncs, perquè eh, fos el pas prèvi que Catalunya tingués dos grups de tercera divisió. Això s'aconseguirà en el mandat de... Si Jaume Llaurador és elegit president en el mandat de Jaume Llaurador es veu factible aconseguir-ho? Com està actualment el tema? Bé, eh, jo heu dit a la conferència, a, a la conferència que he fet tarda, heu dit... És incomprensible que Catalunya, després del temps, continua tenint un sol grup de tercera divisió. Catalunya, amb el número de llicència que té, és impossible a la rió que tingui un grup de tercera divisió que tinguem un. Nosaltres tenim deu vegades més llicències. Aquest és que jo no puc assegurar que ho aconseguirem perquè no depèn de mi, però que lluitarem per aconseguir i que per sentit comú ho hem d'aconseguir. Catalunya no pot tenir un sol grup de tercera divisió. Un altre tema important eh, són eh, la, la deuta de la federació. Es parla de 3 milions i mig a 4 milions d'euros. Què, què farà o què t'he atrevist fer, eh, Jaume Llaurador, si has escollit president el dia 26 per aixugar aquest deut? I si meu, pare nostre, després una de veia i després no, no s'ho soluciona. No, bueno, bueno, però amb això començarà, no. no. En res, nosaltres ja hem començat eh, a fer gestions, eh, ja tenim algunes empreses d'esforçalització molt importants, que estan difusades a col·laborar amb la federació. Hem de tenir compte que la federació catalana té 130.000 jugadors, mou cada setmana més d'un milió de persones i que aquest és que mai hem explotat. És un que li podem un rendiment que fins ara, fins ara, ningú s'ha preocupat de buscar, ningú s'ha preocupat amb, amb força, de trobar esportes, encara hi vull treure diners pels clubs, de tot de diners per la federació. Eh, nosaltres estem en de tal, és un tema que tenim sobre la taula, tenim un equip d'experts amb aquesta qüestió, tenim tenim la lluita d'adjectives als executius de bancs importants del país eh, bueno, tenim gent que està preparada per solucionar aquests problemes provar sobretot, hem de posar eh, voluntat, hem de posar honorabilitat a l'actuació de la federació. hem de prescindir de sou superfluors que estan pagant en aquest moment i ara cobrant 8.000 euros a la federació aquest moment, que això és incomprensible e i inestetable, hem de posar rigor, rigor i serietat, rigor i serietat fulgística i empresariales ara uh, uh, uh, no sé si el en un compromís defineixim amb una paraula al uh, senyor Jordi Casal l'expresident de la Fota de de Futbol uh, el senyor Subiós. a la seva madreta, el seu segon, la seva madreta Uh, també he uh, entrat o algun nom en, en joc últimament com és el de Jaume Roures uh, Jaume Roure, no sé si es presentarà al final, no es presentarà com, com ho veu? Jo crec que Jaume Roure me es presentarà és una home que busca el consell, és un que aporta la sogra la sorra que vol aportar la sogra la sorra que té un neguit per la fredatura jo crec, no crec, estic segur que es presentarà uh -huh. uh, D'altra banda uh, fem una única de fotologia dilluns dia 27 de març en les eleccions, què serà el primer que faci i quan s'aixequi? El primer, el primer, l'acaba la això el primer després, quan, arribi, quan arribi al carrer Sicília? Arribi a Sicília, començarà a mirar papers i, i, i a veure on estan els despatxos i les persones estan assegudes perquè alguna les persones assegudes al despatxos els diuen, la porta és aquella, per favor vull dir, no sé, hem, hem d'estudiar molt més, o no són menys, que no seran menys, hem de saber, exactament, les hem d'estudiar de i deixar a la situació de la federació. Doncs, senyor Jaume Lleurador, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. Ah, sí, encantat, ha les entrevistes eh, simpàtiques eh, i una mica, una mica punxats, però simpàtiques.